În casa tatălui meu veșnic sunt muletele cașuri în ceruri. Vă pregătesc un loc, și vouă să fiți de mine alături. Voința lui, prea sfântă din vecea hotărât, să moară pentru lume iubitul său cuvânt.